Kniha 4, 37 Vasišta pokračoval Je přirozeností neomezeného vědomí, že v něm projevený svět vzniká i zaniká. Projevený svět není od neomezeného vědomí oddělen, proto tu je určité spojení s vědomím, díky němuž ve vědomí vzniká, existuje a zase zaniká. Hlubina oceánu zůstává klidná a bez pohnutí, ačkoliv na povrchu je oceán výřen vlnami. Při otrávený člověk pod vlivem halucinace vidí sám sebe, jako by byl někdo jiný, a podobně se považuje za něco jiného vědomí, které si samo sebe uvědomí. Vesmír není skutečný ani neskutečný. Třeba že ve vědomí existuje Nemá nezávislou existenci. Třeba, že se zdá, že je k vědomí přidán navíc, nikdy vědomí nepřekročí. Je to jako se zlatou ozdobou a zlatem. O rámo, vším prostupující já, nejvyšší brahman, je tím, co ti umožňuje zakoušet zvuk, chuť, tvar či vůni. Překračuje veškerou zkušenost, je všudy přítomné. Je čiré a neduální. Není v něm představa něčeho dalšího. Existence a neexistence, dobro a zlo, i veškerá rozmanitost, jsou jen plané představy nevědomých lidí a je jedno, zda za základ tohoto přeludu je považováno ne já nebo já samo. Protože neexistuje nic jiného než já, jak by tu mohla být touha po něčem jiném. Proto představy, to je žádoucí či to je nežádoucí, se já nikterak nedotýkají. Poněvadž já je bez tužeb a ten, kdo koná, i samotné konání jsou jedno a to též, není já dokonání nijak zataženo. Protože to, co existuje a to, v čem to existuje, je jedno a to též? Nelze ani říci, že to je. Protože v tom neexistují tužby, není tu ani představa nečinnosti. O rámo, věz, že nic jiného neexistuje. Nejsi nic jiného než bytí absolutního Brahman. Proto se osvoboď od představ duality a žij činorodým životem. Co můžeš získat opakovaným prováděním rozmanitých činností? A co získáš, když budeš chtít zůstat nečinný, nebo když budeš lpět na slovech svatých textů? O Rámo, spočiň v klidu a čistotě jako oceán, jehož hladina není čeřena větrem. Já, které prostupuje vším, není k dosažení, pokud bloudíme sem a tam, od jednoho k druhému. Nenech svou mysl toulat po objektech světa. Ty sám si nejvyšší já, neomezené vědomí a nic jiného.